غقوم صالح <سؤال> عليه السلام تا انما انت يقنا من المسحرين دا غ خلق جادو پا غ جا غي جادو کرے شوی تا باندې جادو شویレ ما انت الا بشر بل غير بني ادم مثلنا زمان غنتك فاتب بایهت را لم انت معجزه الكلت بنا سوادقين كاي تدر اختا وينكن خاله اوی صالح علیه سلام هازی دا ناقتون وخدا لها شربون د ده ده پاره نمبر ده سکلو ده و لکنستاسو ده پاره شربو یومی معلوم سکل او نمبر دروازی معلومو ده ایده اللہ وجود وجود ورکلیو ادیر خوراک او دیرو ببیس کلی او ده دیسن او رو ساروی دلو لو صالح علیہ السلام ولا نمبر که خدا عذاب بیانی ولا تمسوها تاسو مرسوی دیتا بسو انس تکلیف او کورسو فیأخوذکم او بنیوی تاسو لرا عذابو یومی لازویم عذاب دروازی لوی فاکروها فسلاس اخپی پریقل دغ خلکو لدغ اوخی تولو نه یو بدبختوو اراب پاسی دا غدا کاروکو و دا دا جبی لفظ ورطولی وی زکر طول پی رضاو فاسبخو اگر زید دای نادی ملخ پیمانا فاقذهم العذاب فسونیو دای لرعذاب ان فی ذالک لآیا یقینا خامقا پا دی عذاب دا قومد صالح علیہ السلام کی خامقا پا نه نسیت وما كان اکثر هم مؤمنيل او نهدي ډیر د د نمان راړون کې و إ ر کاې نستابه لهل عزي زور الرحيم خا مخ غزوورور رحم کو ک د بل د نقلیزي کرکي پرد د شرك او په ثباتته تويد د لو سلام کا فضلوت علیہ السلام البورسلین دا غره علی گله شو پیغمبرالو دا تکذیب کله کله اس قال لهم ککم وحچو یغیتا اخوهم رور دا غی چد نسب روریو هغه سو کو لو لوت ولوت علیہ السلام الا تتقول قلت تاسو دیری گئی دلته اخو پدل ازوی دا دا غین ندو او په لاز دی چې اخ خیر خوا لولۃ السلام دا غی نسبی ورنو لیکن دا غی خیرخوا او الا تتقول قلت تاسو ځان نه بچیږئ کوې د کفر او شرک نه انی لکم یا تاسو د پار رسول الله رعلیه گلی شپږمبر امین امانتدار فتق الله دلانه یریږي او اطیعوا او تاسو تابیداری کوئ زما وما ما اسالکم زنغوا لم تاسو علیه پا بیاند دی دل مل عجر سعی هر پیغمبر دا اخلاس خبر کئی ال عجر یا نده مزدوری زمان اللہ علی رب العالمین بگر دے پر ابدا مخلوقات ناغا قوم بدا ملیو اتاعتونا ذکرانا آتا سرات لکوی ناری نوتا من العالمین دا انسالانو ال پیریانونا من العالمین ده مخلوقاتنا و تزرونا پریدی تاسو ما آغا خلق لکم پیدا کری دي تاسو د فائده چې پیدا کری دي تاسو د پایده ده پارا ربکم رفز تاسو اغا کم دی من ازواجکم چې هغه ستاسو بی دي بل انتم بلکه تاسو قوم دا سه خلقی ای عادون چه تجاوز و زیعته کول کی ای خوب غرنگانه و بدماشانه قاال او يغايله ان لم تنتهي كتمن نشويه ده خبرنا يعلوتو اهلوتا لتكونن خام خاشبته من المخرجين دي استلوشونا ها ده علاقه و ده ملكه و ده وطنه و طامن قوباسو قاال او اهلوتا الاسلام اني جقننسه لعملكم ان ذا بارد د کارstas ومن القليل لا خلق لهم چه زپی غوسکه غم ربي اذا ما ربا نجدي فرس را کی માતા وا اهليو تابدارو زماتا بما داخل يعملون کی داخل کی کي فلج الىه داو ور كبلو تل سلامتا وعلى و آلیو دا غتابدارو تا اجبين تولتا الا عجوزان مگر خلاصه ها نده ورکره اغا بودای تا چه دلوتا لی سلام خزوا فیلغا بیرین چه اغا پاتی کی دون کیوا پرستو پاتی کی دون کوکه سم مدم مرن الاخرین بیا داو آوره چه تباک تباک لمن اغنور وانطورنا علیهم او راوروله من پا غی مطورن یو خاص کسم باران فسا آبد ده مطور المنظرین باران ده یرولو شو إِنَّ فِي ذَلِكَ يَكُنْ لِلْبَطِئِ كَلاَايَةٌ خَابَ خَابَ دَلِيلُه وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ أَوْلُو دَرَدَ دَائِنًا مُؤْمِنِينَ إِذَا رَأَوْا الْعُلُكِ وَإِنَّ رَبَّكَ يَقِنَ الْسْتَارَبُ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ خَابَ خَابَ غَزُورُ وَدِرَ حَمْ كَوْل كِهِ فَذَالِوَارُ لَا ظَابِر كَيْ سُرُدِ أَبُو مُنَنُ وَبَانِ أَنْبِيَاءُ وَبَانِ رَحَم كَيْ بل دلیل الله ذکر گئی د شویم علیہ السلام نا کاز دبا در اجنوالی کلیو اصحاب الائکت اغابن والا خلکو دیر اونیوی اغیق عبادو حال برسلیم در آلیگلو شو پیغمبرانو اسقال لهم کم وقت چهوی اغیتا پیغمبر خوی یو اغیتا اللہ را لیگلیو خدا جمعو لیوی ذکر در طول پیغمبرانو بنیادی خورا وصولی خورا یا ودا. نو چه دیو نمانی نو دادا سیدی لکه چه دیو نمانی از قال لهم کم وقتی چه او یا غیتا شعیبون شعیب علیه سلام علا تتقون اول تاسو زن نسا تید کفر شرکنا اینی یقینا نزو لکم ستاسو دپار رسول امین رالی گلش پیغمبر ما. او امانات غریب پس کی چه بات لا او تابیداری او کی سما وما اسالکم اذنغو على استادنا علیہ فی بیان ددی دل بن اجر سعی وذو مزدوری الاجر یا ندی وذو مزدوری زما الا علی رب العالمين مگر ده پرب وَاوفِ الْكَيْلَ اَلاَ بُرَكَايَ بَيْمَانَا وَلاَ تَكُلُ مَكِيْغَيْتَاسُ بِالْمُخْسِرِيْنَ دَنُقْصَادَ اوْتَاوَن كَوْلْ كُنَا خَلْقُ لَرَا وَزِلُ تُولْ كَوَيْ بِالْقِصْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمْ فَغَڈَ دَائِدِي غَبَانْدِي كِسَرِي او تَرَفْتَ كَتَارِيخَا وَلاَ تَبْخَسُ تاسو مكة مويد خلق أشياء هم شزون داغئي ولا تاسو في الأرض مفسدين هم مگر زي پس مكة كرواني كولكي دا ظلم زيعته لا مكة وي واتقو الذي او يري قيد آغا ذاتنا خلقكم چه غتاسو پيدا کري يي والجبلة الأولين اوغا پيدا کري دي خلق آرنبلي قالوا اوه داقوم جاء بالسلام تا الا ما انت يقين تنتجي و بالمصحر لا خلق نه چپاغي جادو شوي وما انت نه تو الا بشر مگر بني ادم مثل نا زمونتا کہ نبنتا تپسی سجدشو وا ان ذنلك لمن الكاذبين خام خاد آغا خلقونا چی دروگ ویونکی دی فا از قطره و, و, و غرزو علینا پا منگ باندی کسفن ٹوٹی من, من السمائی دا اسمان لا ان کن تا من السوادقین کجریت در اختیا ویونکونا قال اوی شعب علیہ السلام ربی لبزما اعلمو خپوئی گی بی ما پاگی تعملون چی تاسو کوی غیلرا فکذبوهو فس غیدروجل کشعب علیه السلام فأخذهم فس اونی و غیل راه عذاب یوم الظلّه عذاب داغر وزی چه آغا سوره کهون که باران پیلو که دو اللا وریاز پیراوستا لگه یخاوا و سروا دا دی دا داغر وریازی دلان دیر آغور شو گرمی ولدیر شیو دیوی چه بس با وز باران او انو واستغفر الله ورعور او ټول وسوازو له عمره کړو انه يقینا شانداده كان عز انه يقینا دا عذاب كان وعذاب يوم العظیم عذاب دروازه لوې الا في ذلك لا ايه يقینا خاب خفدي عذاب کې عبرته ونده لخلق دپارا وما كان اكثرهم مؤمنين اولدي ډېر د خلکو نه ایمان راوندل کی والا لك والا ربك يقدان ستارب چده له والعزيز الرحيم خامقا غزوره اورده په مجرمانو الرحيم اغا خبا رحم کای په مؤمنانو تدې سنا الا د محمد صلی او دا قران کریم صداقت ثابت ای چدا ټول واقعات د تیر شو پیغمبرانو قران ذکر کړو زما ما پیغمبر دا پیغمبر خو هغه وختې نو او صحیح بیان کړو ردا رد دیوځله چې ما ورته وحی کړی دا قران زم ما کتاب دی الله وایي ا پیغمبر هم را لېګلې دي و انه یقینا قران و انه يقينًا دعم مذبور واقعات د دې صورت لا تنزل رب العالمين خامقار الگل دربط مخلوقات تي لزل بي راوڑ دې دې قران لرا الروح الاميلو اگر روح امانتگر جبرائيل عليه السلام اپ کف زراوڑ دې على قلبك استا پسلو محل علم هذا قاعده وازلی زلی په خلک له تکونه منهل منذرین ادا سره اولاد پهطا د دې د پارچشیتو د یارا ورکول کونه بل لساد العرب مبین او راوله د په جبا عربه خکار او خارا کول کی سرا بل جبا کې نه دی د قران جب عربی دا و انه یقینا دا بیان دی قران لَذِي غُرِّ الْأَوَّلِينَ خَابَ كِتَابُهُمْ بَنُو كِذِ دغه دا تصدیق او د بیان سره کتابونو کېده او لم یکل لهم آيات دي دایلرا آيات النخا اي علمو دا خبره چې پویږي په قرانه پویږي په تصدیق د قرانه علما ابنی اسرائيل عالمال د اولاد د يعقوب عليه اغاي بيپويغي لوچاي غاي بيپويغي لو داي دا خبر ماني انو چي ماني انو ديدو مو ماني گنا ولونزل الله كجر مغرا لے گلے ودا قران على بعض العجميل فبازع جميانه فقراه لو لستو دي عجم دي قران لرا عليهم فدي عرب ما كانوا بي مؤمنين لو دا یا به قرع جنیشری باندې عربی نازل <سؤال> شویل کذالک دغرانګې نسلوکو چلو بندا کو فر شرک او تکذیب فی قلوب المجرمین کذالک دغرانګې سلقنا او چلو بندا تکذیب او د انکار فی قلوب المجرمین وذرلو ذا مجرمانو کې لا حکم نوبې اغي ایمان را لري پد حتا يرول عذاب الاليم تر دې پورچو ني عز عبدالناک اکلچ عذاب درناک وی ایمان راړي نه ایمان خو منزور نه دي فياتيهم اره بش دایتا بغت تناصافه وهم لا يشعرون او حال دا اچي دایب کلب فَيَقُولُ فَسْوَيَ بَدِي أَلَ نحن مُنْفَرُول أَيَمَنْتَ مَهْلَتَ رَاكُولِ شِي أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَاجِلُول أَيَزَمَ مَا عَذَاب دَي تادِكَي أَفَرَأَيْتَ آيَةَ خَبَرِ إِمَتَ تَأْلَاهُمْ كَمَنْ مَذِي وَرْكُ دَي تَا سِنِينَا فَقَلُلُوا ثُمَّ جَاءَهُمْ دَاغِينُ رُسْتُ رَاشِدَيْتَا مَا عَذَابُ كَانُوا يُعَادُول آغَج دَي سِرَئَلُوس ما أغنى عنهم لربة نكيدة دينا ما هغا كانوا جهودة يمتعون ديتفادي وركريشي فنيامتلو دغة مال أولاد بها دي لنا الله عذاب نشيلر كولي وما أحلقنا من قرية مند تباكرية وكالي إلاها إلا لها منظرون مگر وغي لره يرور كونكي ذكرانا پارا نبال وما كنا ظالمين أو نجو منزياتي كونكي إذا تاوان شيطان قرآن رأي ماذا شيطان قرآن رأي وما تنزلت بهي او ندرالي قلد قرآن لرا الشياطين و الشيطانانو وما يبغي لهم او ندر مناسبو دي شيطانانو في ريانو لرا وما يستطيعون او دي طاقتنا لري دا قرآن درا كزولو انهم يقناً دا شيطانان چي دي عن السمعي دا لا ما زولول خاب قادد تکلشی دی دا قران تیرا جی راضی فرشتي راڑی را دی، دیر محفوظ حالت کی او شیطانان ور تدپری دی با سلاف کہ صدا فلا تدعو تمر بلا ما الله ہے لا الله سرا اعلان حقدار دا, حق دا بندگے اخر بل او قدر او بل فتكون شیبت من المعذبين دا خلق نہ چائی تا عذاب ور کولشی لوله سمه پاره دا نمل دی او دا سور نمل اخیری رو دا دو سو اه سور دا سور شعره دو سو تیره نمبریات ختم شو بس اخیری دا سور شعره وانزیر اوی رواه عشیرتکه پل رشت دار ال اقربین نزدیدی لقران اصول دادی چې په قران خلق یې راځلودو بي شروع په خپل خپل نه کوي صوت شيری دا د صوت شيری او خلق په دې اعتراض کوي چې خپل تنووي اب ان توي نو محمد صلی چې د آیات شو صفات او خط خپل رشتہ دار او ټبر راغړک ابراهیم علیه السلام هم د خپل پلان شروع کړو دا خپل قوم نار پیغمبر شروع کوي واحفل جناحا کا حق تا کھپل وزیر لمن اغا چاہتا اتبعا کا چراوندی تاسو مینه المؤمنین د مؤمنانو نا الله خپل پیغمبر ته آداب بیانای مومنانو سره نرم شه اميري جماعت له پکار دای چاغه نرمي فعل کا کوي خلاف کوي استا فكنت ورتوایا ان یقینا زبرئ مما ده اغنا تاملون چه تاسو كوي اغي وتوكل زالو سفاراه على العزيز فاغ زور ورزات الرحيم چه رحم كول كذي الذي اغرب يراكا چه غويني تالراه حين تقومو كم وقت پاسي او ادريغي لش پي پاسي افا ما انذكرو كو سجده و قيام كاي اللات او گرزیدل را گرزیدل استا فی الساجی دین پا موسکا انکو کے صحابہو کے مگرزیدو او فمانزو لارو انہو یقنا اللہ ہوا السمیع والعالیم اگاہ کے پویزات قل او آیا انبعکم زخ... قل او آیا حل انبعوكم... قل حل انبعکم اغه پوهه مخوار کین پوې انه یقنا ان الله هو السمیع العلیم اغه وریدل کې پوهه دے هل انبئ اوکم عیزه خبر کم تاسو علمن پاغه جا تلزل الشیاطین چرا کوزیګی پاغه باندې شیطانال تلزلوا را کوزیګی شیطانال علی کل افاکل پا هر دروغ دروگوی انکی عصیم پا هر ڈیر گناکو انکی شیطانان داسی خلقو سر رازی از اما پیغمبر خو پاک تی از سری پتا دی چان لگی د مرگرون ولی که سری چه تپیجانی خواب بدا نو مرگرون تیو گورنو چې مرگری کم خلکتی که خلکی نو تپوه چې دی خده او که بعد خلکی نو تپوه ایچی دی باد دی نو پا خپل سری تا پتا لگی خواب لزما پا پیغمبر بانده شیطانان نرازی خواه یلقونا سمعا اغی قرزی اغاوری دلشوی خبری خپلو مرگرو دروغ جنو تا و اکثرهم کاذیبون او دیر دده او ری دلشو نا او دیر داوری دلکو شیطانانو نا کاذیبون دروغ وی ورتوی ده شاعر ده و شعراءو او شاعران یتبعهم الغاول روان و دی پس سرکش دا شاعران و برگنی سو کی سرکش علم تر آیت نگوره انہم چی دا شاعران فی کل وادل پہر میدان او کندا دا شعر او دا کلام که یهی مون حیرانی کلیو سوئی کلبل سوئی و انہم یقنندہ شاعران یقولونہ وی ما هاگا خبره لا یفعلون چه دی نکه یا غیل را الگه ده شعر پا قول او فعل که تزادی نه پیغمبر زستا بعد داسی ما یه نمکانا اتما دی نکه یا مازان سراو او چه گیری تهو گوری نو نبای او آگا عمل بکی آگا خبری بکی چه آگا باندیر و روانم نید شاعرات د خلقی کا ها ټول خراب دي نه نه خپګشته حسن رضی الله تعالی او د پیغمبر علی السلام شاعر او اجمد کې ورته بمبر کې خود وو خو اوال توحید شعرونا او د سنت شعرونا اوه چې د کافرانو کم د قران او سنت بجوي دي له داغي جواب وټه لا الا الذي سر استثناء قيخ طور شاعران خراب نه دیخا سم پکشته الا الذين ماغا خلقا اغا شاعران امنو جيمان را اوڑي دے وا عمل الصالحات او يقرونك موافقت للسنت وذكر الله او غيادي الله لرب قبول شعر لكي تذيرا ډير وان تسورو او غیب بدلا اخلی ده من بعد ما فاستغنا ظلمو کی پای پا باندې زیاته وشي قران او سنت تا کافران پر شعر کی بدرد وئی پیغمبر سپکا بیان کی جدا مسلمانان شاعران حق فرستو دا غین بدلا اخلی غیته جواب نکئی و سعلم الذین زر دچپوه به شي خلق ظلم چا قی سياتي كريدي اي يوم قلبل کم زيده ګرځي تو تا قلیبول ديبا ګرځي واپس کېږي هر مجرم توبه ته ولاږي چې د کم مزه ته شي زيده مجرم معلوم دا د زاخته سوره شعرا د الله په فضل سره ختم شو اور پرسي سوره النمل پا ترکیب کی ستائیس نمبر سورت نمل او پا نزول کی اٹالیس نمبر سورت پست شوہرانا پا ترکیب کی غثمانی کی او پا ترکیب نزولی دوارو کی سورت و نمل سور شوہران لگے دلدے دا سور نمل دا لو یو مساله فکر صدا الله په پټو پويږي ابل سو په پټو نه پويږي سورې نمل کې الله داوي په پټو یو ول الله پويږي ابل سو پنه پويږي د کی صورت سره مناسبت ሰده د سورې شعراء په آخري حصا کې د قرانه کریم او د محمد صلی الله صداقت بیان شو نو د سورې نمل پښباګم نمبر آیات کې د محمد صلی الله صداقت او د قران صداقت بیانې د سوره شعراء په آخر کې د محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت او د قران صداقت بیان شو چې دا لا د طرف نه په نازل شوه دي او دا شاعر نه دی ترویتی نه دی کاهن نه دی دروغجن نه او ګناګون کې نه دغه مړګری سم دي د سورې نامل 5 نمبر آیات کې وای دا قران کریم تد الله د طرف نه اخلی اوتی تی از دکای وا انک لتولق القرانا بلذ الحکیم العلیم یقینا ته اخلی قران لترفت غزاتنا چه حکمت ولا ذات ته او په ذات ته د سورات کې بابونه خلاصا دغه بابونه دي رومبانے 72 ست نمبر آیاته پوری دي اځلهم باب د اول 60 نمبر آیاته پوری دي او دریم باب د 60 تر اخيره پوری دي بسم الله خاص پېنداد د نوم د الله خاصه الله الرحمن الرحیم چعام او خاصه مهربانه کونه دے شروع کو پسور نه تواسین الله کو پویږي پموراق پل ددي حرفونو نا فالکدا آیات القرآن دا خو آیاتونه د قران دي او کتاب المبین او آیاتونه د کتاب دي دا کتاب چې ښکارا کوونکې د خپل دلائل لرا غدان لار خو دل کې او بشراو زره ده, بشرا ده للمؤمنین مؤمنان لرا قران کریم ته ترغیب ورکې د صفات ول کتاب دی تاسو ته تاسو نه دا کوی تاسو پی عمل نکوی مومنان سوکتیوی اللذین آغا خلق یقیمون سولاتا چی اکیمون زنا ویؤتون زکاة آغای ورگی زکاة وهم وغیب آخرتی فروز رستنہی هم یوقنون آغا یقین کون فی دی تخویف انہ لا یؤمنون بالآخر چی ایمان نساتی پا قیامات زینا اصدقلی دی منگا غیتا کارونه کارون دا غی فهم یا مهون لاغی دی گرد وردو اولایکا اللذین دا خلف تے لهم سوء العذاب چا غیل ربت عذاب دے وهم غیبا فی الاخرہ تے قیامت هم الاخصرون هم غیتا ونی انکلی شوی صداقت دا قرآن او دا پیغمبر و این نگا یقینا تجی لتلقا القرآن خامخا اخلی قرآن من لدو الحکیم العالم اترفا دا حکمت والا ذات او پوئے ذاتنا مالک حکیم دے انو کتاب وم دا حکمت اینو مالک پوئے دے انو قرآن ام دا پوئے کتاب دے بہادری ورگی جدا کتاب قرص او خلق او تا سنگ چی موسیٰ علیہ السلام کتاب او دند رسول او فرعونیان او تا اس قال موسیٰ کلچوی موسیٰ علیہ السلام لئاهی خپل کور والا وتا دم دی نو واپس راته انی انستو نارا یقینا ما قلی دنه ووره ور نو د صورت دا وسوا پپټو وللا پویگی موسی علی السلام د الله پیغمبر دی دا الله رنا ویلی دلہ اذن د خبر چدا دا الله رنا دا انو دی ورته نسبت ور کوي صحاتی کو زرد چز برارم تاسو تا من ها دا غور نه به خبرین خبر دلار سقبئی او آتیکم یا برالم تاستا بشه آبین لیتکی خباسین لگول شوی دورنا لاصلال علکم تستولون اینه پارا چی تاسو پیزان توتکای جیمیش بوا انو لار گرده وڑا شوی دا دا مصر لار گرده وڑا دا انو داوری دا اونی دنور سرخام خاصو کی و ماتبا لار سوکی اول به د ور نه لطکې لگوم تاله و لگو راله ځان به پوت کې د خپلو زنناناو خدمت به هم کوئ د ګرمو د سرزا انتظام به کوي د د بج د کسو او دارې د دا د دا انتظام به کوي مثال اسلام خپل ببیته دا تسلی ووررکي فلم ماجاه چې راغې مساال اسلامغ ورته نودی اواز ورته ووش بوری کا خیره چولی شوي د من پاغه چال. فناری چې پتلب د اور کې دی لاسوک موسی عليه السلام لتا کې خیره چولې شوې دي او من حوله او باغچا کې خیره چولې شوې دي چې چپیرا پراتدی دي او ناسوک وی فرشتي و الله او پاک دی الله رب العالمین چې رب د مخلوقات يا موسی اي موسی عليه السلام انه یقینا شاندار ان الله زو العزيز الحكيم زوره رو حكمته على ذاته وحي ورطه شوانو وعلق اسواقا او غرز او خبره امسا فلما رآها امسا موسى علیه السلام غرزولا نو هر کل جويلی دا تحت الزوخ وزيدلا کعنها جان لون گواه اكدا والله غرز اد موسى علیه السلام مدبرن شاکون کے غیطا ولم يعقبو او پشای مارتن قتل لا فطرتی یرا دخوا انبیاء بانی هم دارازی طبیعتا یرا یا موسیٰ اوی اللہ ما ماورتوی چه اے لا تخب ما یریگا اینی یقیننز چیم لا یخافو نیریگی لدی المرسلون ما سر را لگلیشی پیغمبران فدیده کلام ختم شو شد آددین رستو بل کلام شروع کی پیغمبران خو ما سر را إلا من لكي لا أغسوكو جي سيواوي ده فيغمبراننا الله لما جيزياتيوكي ثم بدل حسنا أبي أبدالكي نيكي بعد سوئل فاستبادائنا أتوبوا باسي لا غيهم زبجكم فإني غفور ورحيم يقنان زقبقلك ورحمك ولكم وآتخير يدكا لا مانا أوليكا كسوك داوي چ ان بیا ماسرنیری گی ها کوم ان بیا چې ظلم کړی اویری گی نا لا بیا ظلمونه د کیخه ال ای ګونا نه پاکتي نو دې ځای مو فسیل د ترجمه زکه کوي وا دخل نلباسه یذک خپلاسو فی جایب اا... کا خپل گریوان کې دمه معجزه تا خروج روزی با بایضا اسپیرا سپیل مل غیر سو البغیر بغیر, بغیر د برګی مراد نا فی تسری آیات تزاپو نهم موجزو کې چاته الہ فرعولا فرعولتا و قومی قوم داغتا انہم یقینا فرعولیان کانو دی قوم الخلق فاسقین دحنو تلکی فلما جاعدهم هر کل جرال فرعولیانتا آیاتنا موجزی زمن مبصرتا لی دلکی موجزی وی موجزو لی لنا چاہ جد دین عبرت واغستو نواغکی دا قوت و طاقت پیدا کاؤ چه اگه دا اللہ دلائلی دل دا پوی موجزی قالو وی قالوی اگه ای حازا دا سحر مبین جادوخ کارا ده وجه حدو اگه انکارو که به هاد دا گه موجزو نا اولی پی جندلی نا نا نا او یقین کلیو پاگی انفسهم ازرونو دا گایی ازرونو که وردخب پتا دا موجزی او پخلیت انکار کهو نا انکار اولی کهو ظلمان دا وجد زیادی نا و علوان دا وجد زانو چطولو نا فاندر اگورا کعفکانا سرانگشو آقیبت الممسیدین انجام دروانی کون کو تبا می نکرو دم دلیل اللہ زکرگی پا دی خبر بانده داود علیه سلام و سلیمان علیه سلام پلار زویه و ما و لی پیغمبری باچه ای ور کری و لیکن پا پرتو لپویده سلیمان علیه دا داود علیه سلام چه کما پیسالکولا دا داری په وروالې په نه چې دا غره ده ا سلیمان علیه السلام هغه په سلاوکړه ولاقد اتاینا یقینن ورکلوم داوودا داوود علیه السلام تا وسلیمانا سلیمان علیه السلام تا الملپویا وقالا او ادواو الحمدلله الی ذی صفات تخلی توپ دی اغه لرا قبول ناک هغه غورا کړل د منګل را علا تکیرن پډيرو من عبادید بندګار د الله نا الببینل پبو بیلالو و ورسا پ میراث کې واغستو سلیمانو سلیمان علی السلام چاله کې واغستو داوودا داوود علی السلام لরাল له بلار میراثي واغستو صد دنیاو نه نه د حکمت د علم زکه انبیاء د ځان رسو دنیا د ولید هغه بلابچیو نو ما ليوکېګي نه او علم به يوکېګلو وقالا وی وی یا ايو الناس اي خلق او علمنا خدل شيری منتا مانته قطائر خبرې در مارغانو نو مارغانو په خبرو پويګو او اتینا را کړ شيری منتا بلکل لشي ان دارا غشيز نه چې هغه د بات شای او د پیغمبرای ضرورت ته ان هاذا يقنندا اول فضل المبين خامقا فضل كارده وحشر لسليمانا راجمكشو سليمان عليه السلام تا جنوده فوجنده دو بن الجليد پريادو والنسد بنيادو وتپيره د مارغانو فهم يو زاول لا غير ابن كروش يو زايكي تبعت لب ربنصر را بنكو چې د ارستور پسې راو رسي حتا کلچه غیدال علاواتی ناملی پا اغا میدان دمیگای پا اغا میدان دمیگی قالت اویا اغا میگی قالت نملتن اویا اغا میگی یا ایوها ناملو اے میگو ادخلو ورنونو سی مساکنکو فلسولو تا لا دمیگو امیر و بادشاو امیر لپکار داری تیخ پل رعیت حفاظتو کی خوا لا یحتمن لکم دل دل دینه کی تازل را پخ پو سلیمان و سلیمان علیہ السلام و جنودو و فوج داغو لا اشعرون او حال نائچه اغیباس تاسو په دلونو لپوئی گی فتبستا ما مسکیشو سلیمان علیہ السلام واحکان خندی دلن کےو من قولی ها دو وجد بیان ددین اخبال قوم تا او گورم بیگا اسم را اخیارا لا اسم را خی خبری کئی وقالا اوه سلیمان علی السلام ربی ای زماربا او ذهنی طاقت راکی ماتا ان اشکرا چیز شکر داکم نعمتا کاس تا دا نعمد اللتی آغا نعمد ان عمتا چی تا کردی علی پا او زمان پا مور پلار وعن اعملا او دا چیز حکم صالحان نیک ترضاو چه تیخواخ که وادخلی ننباس مال را برحمت ستا ستاپ رحمت باندې چه پمایی فی عباد کسوال حیل و بندگال ستاکی چه نیکان دی حضیری با اخلی وقت طاقت را که ماتا حضیری با اخلی و تفقد الطائرو حضیری و آغستال سلیمان علیہ السلام دمار غالو رجستر بند سرائی و رقا لا جه تا تا فوج او چونهای رو معلوم نیوم نیم فاقالا ویغ مالیا لا ارا چیزا نوینم الهده دا ملاچر جک لرا زما دا مرگو پا فوجی خو ملاچر جک ماهو نلیده در طول وزیری غصتا امکانمین الغائبین یاده اگه دا پرتی ورته کنه پا پتو نکوی دا ورتبه لا اغربن له خام خاص عذاب اور کوم زملا چارجاکتا عذابن شدیدن عذاب سخت او لا اضحنه يا بزحل العلوم دلرا او لا ياتي اني عبرت لکیماتا بسلطان مبين قدلل خارا واجب ذکر کای چی زولینو تمام خپل شاگرد نه تپوس کای رجستر به بل لسری ابلعلیشتو کنا خولای دې له شاگردانو شوقی کنا چمنګه وای اږي خپلې فیارې یو کله نه ان څکول کې بیايي ا د قران په کې واخله کې یو کوي دا میراث فمکاسا حساب شو وذود غیر بای دین ا د حساب را دغه لری نه وا سم مطلب ډیر وخت و هغه نغسته او سم د ستراوی رسول سليمان عليه السلام ته وایي فقال اغه ته پوسو فقال او یوګه احط مرغير والے کړه دې بما پاګې لم تحطو چې تارا گرواله نه نکړه سليمان عليه السلام بهي پاګې احاده مطلب ما ته دا شي معلومات شو چې هغه تا ته پته نشته دا مرغې د عقیده ده چې سليمان عليه السلام د پیرانو د فوجونو دا دار څخه و سره او د الله پیغمبر او پادشاه رې او ته یې تا ته پته نشته پریانی پلاستی البورتو وای اجی او قران خدا خلق نه وای نو ناگار پیلو و خزت ما لخی البدرت وای اغه سلیمان علی السلام پیغمبر تا تا پته نشته تنپویگی زکات تللی حالت از تللم نو ما یو حکومت اولیدا دا خبری دپویو دا عقیدی کمزه بلاویگی یلا ته قران ووی. و او چ استاد دی پیوی کی کبل مولا درتیا او کی اما در تخوره تازه که و جئتو که رات نمی من صبع ده صبع هارنا بنبعیل په خبر سره داسه خبر یقین چه رختیا ده دروغ نو هم خواه رختیا خبریکوم الکس دی رنبای پیده شرک خوره بده لگه دلیو مرغای هم پده پویده چه ده انی وجدت مرآتا یقینن ما خومون تلیو خزا بلقیس تملکوهم چاخد دا غهی حکومت کوي و اوثیت ور کړی شوی دی هغه خځه تا بالکل لشی ان دارشیز دا ارشه رسول الله السلام تا کول او شوی نه نه ارشل دی دا غځه کې چې سوور حکومت تزروت هغه ولا ور کړی ولها عرش نزيم هو غير التخلوي وجدتوها ام منتما خذا وقومها قوم داغي يسجد يسجدون للشمس كايسجد لقول النورتا بدون الله الا الله لا سوا او تنوعي عبادات كاي دستور عبادات كاي سرى دا قوما وزين لهم الشيطان اخي استقري ديت دا كانوا ده شرف داي و زهیر سوقته شیطان دا اور تاغه خست کړیږي فاسعدهم ان منک منیک دلارا علی السبیل داقیدی او دلاری د توحیدنا فهم لا یهدون دا غی په هدایت لري اول بد قوم عقیدې تا ګوريخه له هودوت عقیده بیان کړه شداس نکار غلطته چې ایسه کې شرک دی د حکومت خبرې پرې ده اول حقیدہ کو رکھا اللہ یسجدو اولی اگئی سجدن کئی للہ اللہ تا اللہ زیاغا اللہ اخرجو الخط آچی رو باسی پت شیزو اس سماواتی والاردو چاپت پاسمانو نو پزمکو کی لہودہد کارونگے چی ٹھونگا وائی نو دزمکی نپت چینجے رو باسی مالا امپت شیزو نراکئی نو پا کار خدا ده چه کم زاد پا پتو اسمانون مکو کی پوئیگی چه داغه عبادتو کی نو دهی دستورو کی ویعلمو پوئیگی ما پاغی تخفون چه تاسوی پتوئی وما تعلنون او پاغی چه تاسوی اخکارکوئی ایسوکتی اللہو اللہ لا الہا حق دار دا بن لگا نشتی اللہو سیوا دا گنا رب العرش العظیم چه مالک دا تخلوئی لگه <الاقا> ده تقریر چهو کهو هدهده نو <لو> ده بازی پکی ویو هدهد چه کم ده نو مرغه نو لا, <مرخانا و> <لا هدهد خود یو قبیلی نم ده دا غیر یو سرهو ده <لا اولی ایزا اللہ قدرت و طاقت نمانی خواه نوی <لا> هدهد سرهو <صارے> زخنه چه سرهو ادا طایر ویو قبیلی و <لا> <خدا کی> <لا تواير> ذکل تراش کنا مرغ مرغائے فائض ویدہ قبیلہ وا السلام وے سننظرو زرد چ گورم ز اسودق تا چ تر اختیار وے ام كن تمن الكاذبین یعنی تد دروغ جنل تسدیق بکای خا اولے کہ سليمان علیہ السلام پوئ دے ور تبے چ ٹھیک تیلی ٹھیکو تا تبارسو خبر را رسائی و تب دروغ جن نو اختیارمن ریختیاول کې دا به معلوماته ښه هرچا خبره به نه مانی دا مرزيان په کی کنه د سیب خالزی اعلی چقله کی راتبه ورستو معلومات کای دلته ریختیاول کې دروغ وای اذهب اوصا بی کتابی خذبا هاذا جداده فالعق اوغور زودی قتلرا الیه مغایتا ثم تولا بیا اوغرزتو دا غینا فانزر اگورا مازا صده اغشه یرجعون چه ده واپس کئی جواب ده دی خواد تا گورا بس ده خطو روشندان کی اکت بلقیس پا تخت ملاستو اگه ده پاسه اگورزا نایی جدا دورت تالی لگی دلی دا سری نماز خد مزید آگه زمانی تالی اوکرا ایسم لی رو قالت او یغی یا ایو الملعو ای زماد قومی سملای منبرانو غٹانو اینی القی ایلی یا یکی نن را غرزو لشیو دی ماتا کتاب خط گریم عزت من خط عزت تا خط پسرا دی مرسل چی چا لی گلی او د خط پی خپل او کی امور پی اول گئی دیتا عزت من خط وی خا الگا چا دا طرف نده انہو یقنان دا خط من سلیمانا د طرف د سلیمان علیہ السلام نده و انہو یقنان شانده بسم الله الرحمن الرحیم شوروکم خاص پنم د الله چه آمی او خاصی محربانی کون که ده سلیمان علیہ السلام خط کی بسم الله علی کلا و بلقیس چلوالاو نرنبی داوی چچارا لے گلے ده دا خط پسر کې بسم اللہ و اندیو ور تدیز مالا کی سلی کی څو په جذبو کې څه دا نه پورا کلمه باندې کې. پورا باندې کې. اچھا جی. أما ذھونی سره الله تعالی دا چې تاسو زان مو پما وقت لی راشیما مسلمین اسلام راړول کې. بس لاند خدخه خير الکلام ما قللا ودلا. بهتري نه غل کلامي سی چله ګلفاظی ا مطلب پکه پورا پروت بس دا لنډی خبري دي دعوت په قوتو سره محمد صلی الله علیه و سلم به دعوت تقبل زمانه کې کافرانو تورکو په خاتو خاتولېګه نو اوسو په کوم مطلب پکار دي چې خاتون لېږي او دا اسلام دعوت ورکی خلق وتا راوداران کی جماعتونه لېږي چې هغه دعوت ورکی خلق وتا حدیث لدی منګو سره به یادادو کی وداغو البنخا بردہ اول بطاقت لے د دعوت چی اسلام راي آئی نایی بتاتا ہوئی چی تب پی پخپل روانی پی پخپل با ہم سامخا قالت او یغی یا ایوها الملعو اے مشرانو زماد حکومات افتونی پیسر را کیماتا فی امری پکار زماکی کارسو کہوے بادشاہ وقت کی نمالا راہ را کوي وندا خبل و مشرانو و خومی و رای اخلی خپل خبره و خبر ما نکای ما گنتو نیمزو قاتو آتان پیسا لکاونکی امرن نکار حتا تشهدون تردی پوری چی تاسو بیانو کائی چو وای راتانو اغی بیان کئی رو را قالو اوی اغی نحنو اولو قوة منخو خواندان دا طاقت یو و اولو بأس شدید خواندان د جنگ ساخ معلوم ډیر دے افرادوم ډیر دے فوجوم ډیر دے د جنگ چلوم راځي او خبر اوسه ده وال امر او اختیار تا ته ده فن زری سوچوکا مازا تامرین سداګه شی چې ته حکم کاي بس ته سوچوکا دو چې پسر ته حکم کاي غبا کوو ډیرو خيارا خذوا خا هاو کنه ډیرو خيارا خذوا اسی پکور ساينو نه واستا پتاختو او خیاراو قالت اویغی ان الملوکا یقیناً بادشاہان اذا دخلو قریتاً کلچ ورنوزی او علاقی او کلیتا افسدوها لطالکی او روانکی اغیلرا وجعلو گرزی عزت اہلیا عزت من باشندگانداغی اذلتاً سپکڑی شوی عزت من خلق بکی سپکڑی شیخا پتی زیف او څنګه باندې یو اړیکه ده جنگ په اراده داخل شي